Baiz egurtatzen dauziet, txokoleta biziki hona dela eta ez da haritzekoa saristatua izana Pariseko saloinean. Nundik etorriak ziren eta nork gina zuen jakin gabe frantziako xokolategia initzetik igorritako txokoleta plakak, sailgatuak izan dira jastatzaileen artian eta denetan lehena izan da laia txokolategikoa. Kakao baba berezi batekin egina izana. Txokoleta hon baten egiteko, kakao fruitua ere kalitatezkoa behar baita. Nundik etortzen den kakao berezi hori, zehaztu dauku laiako olivie kazenavek. Ba, automen zau tomen, eneko herri hart, doban elu itzeneko sortzez, ezkondun bat han egiten duzu kakao hau, hori yeah, yeah. dina ba kakao hauekin egiten ditu txokoreta. Mm -hmm. Eta kakao berezi bat da, hori Ba, kakao berezi bat da, eh, lehenko kakaokoa da, eta ba, eh, kakao eh, onena da, bena berezia. Enekin eh, biak eh, ba, egiten du txokolate hoi eta hontxada guretako. Dudarik ezta, sari aukaitia berri on bat dela, jadaneik fama ona bildua duen laia txokolategiaren zat, hori biekazenaba. Zagunada ez dakit, bena zazpigaren urtea da. Baigorin eta izigari ba konten nuuenen. Kanpoko jenderak iten die txogoreta josi bat eska bat da. kontan nuzen ba tzo